Amaldan. Asmozoro batek nakar, etzaitez dela asalda Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda Zora garria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda Zora garria ez alda, bide gorrian aztalka Eta berriro ere bide gorritikoaz urtarriaren ogeita sortian, ezin bide gorriagoa hartu genuen, grebaren bezperetan ginen, greba ere izan da Euskal Herrian, frakasoa izan da jeltzale entzat, bestelakoa mugitu ziren eundaka eta milaka lagun entzat, eta guk hemen jarraitzen dugu, bide gorritik tipitapa gelditu gabe. Okerraiz ez dut egina Aspaldi gaitzeko meta Meta hartaran noani Izan arren turmaleta Bide lausamur berdina Baino nahiak utut malda Dora garria ez zaldan Bide gorrian azta alkan Eta hau bide gorritik emankizuna da Eta gaur ondarruragoaz Pordokian ere beti nabilea maldagora malgitsalla duda la arribatzea inora baina ez dut zertan etsi zuregineiendu galdera bat paratu dugu sare sozialetan ondaruko radialzu irratilibrik zen bat urte bete itzun bakizu ba asmatzen bauzue Ondarrura gonbidatu gozaituztegu, azte buruan. Erantzun sale sozialetan, eta ondarrura gonbidatuak izango zarete. Ego sentian astalka, arrasti dian eta egun astalka, gerditu gabe astalka, bat eta bianka, zora garria ez salda, bide, gorrian, bide gorrian.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 Bide digabe hasta alkargo bide digabe hasta alka karga digabe hasta alka cateri digabe hasta alka buru bater tabian kan zoragarria ezalda bide gorrian bide gorrian bide gorrian korribide Da entutzen duguna ze amaitzen kantu bata, da belakok moldatua Zea maizek, ondarretik ondarroala kantua egin zuen ezagun, beste kantua askorekin egin duen bezala, eta hau belakok egindako berzio bat da, zea maizek, hogei urte bete zituen, duela urte pale bat, eta disko bat kantatu zuen, bere egin kantuen erremikzekik. Gure ondarretik ondarroa da gara. Eta itoizen ezekiel dizkoa, miabe hati ondala arogei garren urtean entzuten dugun bitartean, mul gara radizu irratiko programa batean, vinilo hartin galdute! Dunen, atzetik tabir Zulo urdin guztiak Miak luezi Eta euriz italari Ezkerbizi da Entuten duguna, viniloak sortzen duen soinua da kasu honetan ezekiel diskoa da Mila behazion dalaro ginean itoiz taldeak Sortu berritan kagaleratu zuen lehen dizkoa, zorzoa dizketxearekin. Itoiz dakizonez, Ondarruko institutuan sortu zen taldea da, indar trabezen ostean, eta Ondarru mutrikut enguru horretan oso maitatua izan dena noski, Euskal Herri osoan bezala. Eta Ondarruan, radizu irratian, vinilo hartin galdute programan, ba, saio bat edo beste egin zuten, Disko hau entzunez Muzika Betapinatzeken azirik abir Badanik agure lehoi itxura heu txirik Gauaren baretan ezbraiatu duzuz Sus pinturas de guerra, mingozaré, mingozaré enmercromina este tierra, y barla voz ari shingle bajará. Petico he Ezekiel, ezekiel, gaur kun no disku, vinilo hartin e, galdut irratzaio etxeko. Ondala, uste, jazte bete bi, aurreko irratzi gorraba gen du, itoizen, itoiz diskuaz, eta horretako itoizari single bat, joneski izabelen liburu, ebili gen duen, ba, gitarri modurero, eta gaur, ba, horreaz, jarratxuko dugu, ezekiel, itoizen bigarren, Disku errepasateko Ezekiel, sosoaz argitaratu ben Lergoko diskuaz ehimodure, itoizeko talekidik Mille, bederatzi den eta laro garren urtin pasada denpori. pori Zita hiak ordatez baina aurreko irratzaioan atxatzen gen duen Selane itoizen disku graba Durango saltzen epini Baina, ba, aitetsiko ordungo batexi sonda utza joan zela. Foisis besa sonda utzan joan bi zela. Demasiko krisisak Juan, Carlosit, erdi erdi Juan Carlos krisisak, bane eta taldi erdi erdi desagertute gehiatu zela. Baina Juan Carlosen krisisak egitsoanez ban e luxe iraun eta Angeles de partekatzen man pisun, ba berreskuratuan e barriro musikan e Asteko, gogu bedo,griine. Gitarri barro hartu eta liburuninonez bere adinari egokitzen zitzaion proiektu beresi bat lantzen hasi zen. Mutil, nerabe baten inguruko obra kontzerptuala. Musika zaati bakoitzak haren bizitzaren une bat isladatuko zuen. Belaunaldi arazoari aurri egin behar dion rocker baten bizitza da Zapaltzen duen eta indarkerias elikatzen den mundu baten aurka borrokatzen saiatzen da Eta erabateko dekadentzia aurkitzen du alde guztietan Ondorioz, musika ere dekadentea da Baina esan bane Juan joan karlosek Ba, disko kontzeptual bat, ezekiel deitzen zen erabedo adolescente baten ingurun Osatutako edo sordutako Egitaz muk, dinue serikusi handi sakarela de jutaldik 1970-1918-an argitaratutako Tommy diskoaz. Juan Carlos Juan ekazmatutako mutiak Ezekiel zuen izena. Abia puntu horretatik, Ezekielen historioa idazteko eskatu zion Joseba Alkalderi eta bitartean musika esorma mituz joan zen Angelen Laguntzarekin soxoaren estudioan. Honar ondika ni nagurabaik gouen sozioakuk e, baina bueno la sartzen se Angelik Bean etxeman biarra eta ban txasi san maketa grabaten ba, gra e, gra ba disko disko bideratzeko eskora zituen baliabide urriekin egindako maketak ziren haiek gitaraz jotzen zuen musikaren oinarria etaren gainean irudikatzen zituen, moldaketen eta pasarte bakoitzaren nondik norakoen inguruko zertzeladak Asaltzen zituen haotxas. Iarriturekin lotzen zuen harreman onari esker, bereala planteatu zen egitaz moura disko batean jasotzeko aukera. Estilistikoki itoizen lehen lanarekiko austura handirik ese arren, harren, kantua beste sonoritate bat eman eta jazz musikatik urbiegoko moldaketa modernoagoekin jantzinei zuen Juan Carlosek. Hori, egin zezaketen musikariak, Donostiako bohemian, aurkitu zituen. Imanol Cantarixas, eh, sentimentuen nauzpos jazz kutsuko diskoa eta barri talde batean ahunzan, Juan Carlos, eta eurai esken hitzan diskonetan parte hartzi. Taldin izinazan Clavelin komik, eta kidizin, Carlos eta Santi Jimenez anasik, Pedro San Martín eta Michel, edo Michel Longaron. Donoztiako gero, Zubie eta kalean lau talaldekiraak bizit ziren pisuraginako bisitetan azaldu zien Juan Carlosek zerre, zer nahi zuen jaso beraiengatik. Carlos Jimeneseko lane eh, akordatenten da eh. Ba Juanan Carloseke eh, esatzenaz, oso argi euskan ideiaak lortu nahi zituen giroak eta moldaketak eta guk forma ematea nahi zuen. Apenas nuen ito berri, baina oso pertsona berezi iruditu zitzai Juan Carlos musikaren ikuspegi bitxia zuen, orkestu zizkigun kantuak polita ziren, moldaketa modernoak zituzten, baina bere eraginak eta nirak oso ezberdinak ziren. Berak roka entzuten zuen asko, jasa gutxi eta masik, musika klasikoa bat ere ez, eta nik alderan Musika klasikoa asko, jasa ere bai eta roka gutxi. Jazarekin nola fusio fuzio bat eginei zuen, eta gian horregatik bion ikuspegiak osagarriak gertatu ziren. Disku preparateko entzeguk, ba, aginagako Elisabaten egin eh, zitsuen, zapato gozitan, imanon eta klabelin komikek aizeat eta Jesus Artz eta Andonia Leman txalaparteariek ere bertan entzaiatzen zuten. Donostiako horli hotelen geratu ziren handik elkarrekin joateko usorbilgoa usora. Klabelin komikekoek gau giro salea morratuak izanik, oean harrapatzen zituen maiz Juan Carlosek. Enxego haietan perro San Martín Giaristaiz iza ezik labelin komikeko beste irukidek eta antxonek hartu zuten parte Etan is eta foiis, solduza eazene ordurako. Diskoa mila bederatzie ondalarogeiko uda berrian grabatu zen. Jarrituk e hogeitaz hojiitaboz milioi, milioi pezeetako inbertsu egin da galdakaon erekitako estudio berrian. Eskualderiko lehen estudio profesionala zen eta haasi pista grabatzeko aukera eskintzen zuen urte bukaeran, izetadizketziak berea zabaldu zuen Donostian. Ezekielen historioaren, ari nagusiaren barruan, kantu bakoitzak ahots propioa izatea nahi zuen Juan Carlosek. Eta kolaboratzailea ugari, gombidatu zituen. Joseba Erkiaga, lehengoko diskun eh, parte hartu ban leketxoko flautisti. Fran Lasuen ezagune, bioline eta mandolinas. Itziar egile hor, ahotsa sartzen ezekielen ikasgaian. Joseba Beriztainek behartuan parte 4-on, eta ondarrako etorkizuna umin abezbatzak be, kanta eman, ezekiele abestizin. Jan hartuan beste behin soinun arduri, lehengoko diskun modure, eta Juan Carlosek berak eman ongune nazketak. Grabazioak aaptikoa gertatu zelako horreitzapena duan txonek. Klabelinakoak nahiko anarkikoak ziren, batez ere Santi Jimenez, bere kaze ibiltzen zen asko. Carlos eta Mitchel oso musikari sendoak ziren, benetako musikariak. Iritzi berdin hauek Carlos Giménezek bat. Bai, bat batek ideia asko sortzen ziren estudioan eta dena grabatzen genitun eta gero esabatu. Neurri gabekaria por bat egon zen. Juan Carlosen konzeptuan oinarrituta Ezekiel profetaren istorioa, istoria idatzi zuen alkaldek, Gaztearen eta Igarlearen eginkizunak antzekoak direlakoan. Biek iragarpenak egiten dituzte, fedez beterik, baina segurtasunik gabe. Eta beti, koartadak bilatzen dituzte. Surrealismoz eta poesias betetako hitz landuak idatzi dituen. Bakardadea, isolamendua nekea eta beldurra adierazteko. Musikak zerregitura jarraituko zuen, jakin gabe idatzi zituen. Ez nekin sati bat emakume batek kantatu behar zuela. Aurra batza non, non sartzen zer. Alaber, idatztitako guztia etzen diskoan islatu Sati batzuk eziren grabatu eta beste batzuk Ordenaz aldatu zituzten. Horrek agian behartu zuen askene maitza, baina ere disko bitxia geratu zen. Gogorra entzuteko eta ulertzeko, eta hori beti da ona. Seriotasun eta maitasun handiz egindakoa adelako, bihotzarekin. Disko nasala, Juan Carlosen ida batetik e, urte eta patxi Bilbao argazki laxake eman. Altzolako agertzen da, bertan argazki baten, eta mutilgazte bat agertzen da, bakar bakarrik. Trenbideko nasan jarritxe, eta ipenzaten edo e, noa jungo dan edo trenaren noiz datorren edo argazkiko muti Angel Flores da, e, gerua, e, unigusuta angelillo es, Angelekin, e, Angeleaz, machitxa kontratazioa jentzizean e, biharren bana. Proiektu pertsonalura bere izenean ateratzea zen, Juan Carlosen asmoa. atik, iarrituk, ito izen, izenarekin argitaratu nahi zuen. Talderik egonnez ikuspegi komertzial batetik lehen diskoak izandako harrera onari etekin atera bi behar zitzailolakoan. Foosisek dioenez, diskoak grabatzen hasi baino lehenago soldatutzatik baimenarekin etorri zen batean komentatu zion Juan Carlosek zer gertatu zen. Bien eskalaguna garantzazuk soxan lan egiten zuen eta Juan Carlos Maketa batzuk grabatzen ari zela esan zidan, galdakaura joan nintzen, eta orduan esan zidan Juan Carlosek itoizen izearekin atera naiz jarrituk dizkoa. Juan Carlosek galdetu zidan ea praz nengoen soldatutza amaitu ondoren taldea berri sortzeko eta nik baietzen zanion. Orduman eman zion Juan Carlosek jarrituri dizkoa itoizen izenarekin ateratzeko bai mena. Itoizen lehen lanarekiko arrunt ezberdinak gertatu zen ezekiel. Gordetzen duaren lirismoa eta kutxu sinfonikoa, baina zailka esinagoa da. Osagai, anitzesa painduta dago. Jasa, aurra batza, emakumea hotsa, Gogorragoa da soinuan eta konzeptuan ausartagoa eta berritza iagoa. bildu gabeko ideia on bat izan zela esan hori da esekieliburuz. Baina ito izen diskoetatik kutsunetakoa da Juan Carlos entzat. Ba, ba bai jente azko nentzat e, oso kutsune eta, eta oso oso baloera huen ba kolezioniztan egin biniluk e, bat e, dotsuenan hartin. E, bat ez beha honetxekile lehen goko edizioak e, tatakuk. Diru askotan e, saldu edo erosten di. Guke aurreko disko modure, ba osaban, osaban erentzisako herentziako partidoakago etzin. Hasiakia len lelengoko baina eh posterra faltako eta honek e, kolezionistak ba posterra be nai ixaten da be uki itxuri denez poster handi bate agertzean bertan eta. Diskoko beste e, abesti bat entzun gorau. Egوريا egun hon. Agu Gabón Chumin. Nabate. Binilu Artin galdute programa entzuten egon gara. Itoi zen Ezequiel diskoari buruzko monografikoa esango dugu eta Amatia. programa berez radio irratiko programetako bat Gaur egun parrian ez dagoena baina Luzaroan zuaritu zela horretan. Konta zer da Binilu Artin galdute eta aurkeztu igozu, radizu irrati bera Bueno, vinilo hartin galdut da e, aspaldi lukine e, bani da bat, gogu e, ba etxin bat viniloak atz, viniluk e, e, kolezionat etxuaz, eta bat, lantzin vinilo bat hartu, eta horren inguruen berbaetxeko gogu aia gaztan eta bilinitxan urte batzuk hori etxen baina, bueno, gaur eguni, ba, umikin eta bestik ratzaio batzutan nabienez, ba, ez dut eukitzen aztirik De, urtin zir bat rampa batzuk etxen du eta etxen graba batzuk eta podcast eta altza, baina bain hori izan zen, gure proieto txekiz eta, bueno, esperantzi bakat, eh? beraskuratzeko, arina edo, berandua. Eta, eta desi, radizu? Radizu, ba ondarroko irrati libri. E, Ondarro nan, elixako, elixiai pegata, kanpandorrin den irrati libri, atzano geta bederatzi urtin. Ontxe, gabon gueltan ospatzen dugu urte urtegurrena, eta etenik bai, ba martxan egon Gaur egun irratzaio propizukin, marra maiki irratzaioak hau, azteiro emitziten dizenak, herriko jentikin jakuk, eta horrez gain, ba, arrosasareko beste irratzaio batzukbe botaten dauz. Errez, esaten da, hogeita behatzi urte. E, Denpola na zera egin da, noiz da, hogeita behatzi. E zelan Estatu tatu lertu ondo, galderi, zinehizu izan. Errez, esaten da lau geita ematen du zu, zenbaki badala, ba, zapatia, taia baten moduan, edo niki batena baina urte mordoa dire izan. Pio, pio bat urte di. Nik uste da onda lau geita mar, bat urte hueltan e, bun bat eskolerri xan, ba, gaste txikin, fantziñakin, eta irrati librikin bai, Gore eskualde txiki sin bat markiñan eguan, eup, gaur egun beabantin da bilena. E, Lekitzu negoen beharrakala, eta ondarrun, ba, radixu e, sortu ben, lagun batzuk, probak etxen ebil izin e, gaztetxin, orduko gaztetxin, errixu epegatagoen e, ondarruko gaztetxezarrin, eta gero gudalan bitxartez lokal bat lortu benin, elisa ondun, gudaletxezarrin, ba, arajun, eta hor, ba, hogeita behatzi urtea, bantin, e, denboraldi ezberdinak ikara dauz, ba, batzutan, e, Irratzaio askoaz beste batzuetan gitziaguaz, baina beti bimarrean eta eta gutzat laostiera, 32 39 urte gero bisikletik. Eh, kolektibo Bizia da gaur egun radizu, besteak beste urtean ze harainbat ekimen eta eta zapato azule eta antolatzen dituena. Kontaiguzu zein, e, de e, zein da gaur egun irratiaren funtzionamentua, ze gente parte hartzen deuen, zein da zaioak eta irratiaren arteko lotura. Vale. Ba, bai, ondo ezazu modure, erradizu irratzaiu pañozo zer gizaua da. Hor, erradizuko asko, bolobolo bolo aldizkari ba zen, san aldizkari bat erri aldizkari bat argitaratzen zana, Horre bolo-bolokuk azma ben, erazma gen duen berantzazoin, e, ondalogeta iru urte, zapatoa zule, eta bolo, -bolo desagertu izanin, izan naturala izan zen erradizuk berakartzi e, zapatoa zuran arduri, Etor, ordun, ba erriko, esango nuke herriko herik potentian antolatze lagia izan ara bexuok eta zapato azulina taten doen e, tekin ekonomikoaz ez da la beste mundukoi, baina taten dugu eso serres, barauak egiten duen hori barriro herrisena duela invertiu eta horrez lotute, ba, portuko rampan e, urtenxi gain bat kontzerto e, antolatzen du. E, urtegin, ba, sortzi amarrat konzertoa lan, bai, bueno, ba, zapatoa zurin, errixak emoskune, gueltan e, emoteko, eta ikusten gendune utzune hori, ba, beteteko. Eta horrez gain, ba, bere erradeixo, beran funtzi nioi, ba, irratzaio ketxide, eta horretan, bai, ba, bantin dazi, batzuk oso betera nuk, hogeta pikurtean tenan da zenak, beste batzuk barri xauak, eta atzan urteetan, bai, ekinmen oso politxe martxan epinidau, erriko gaztikin irrati taierrak, Ixan gehatzen dizen ikastetxe bisakin, subizarri e, kastolias, eta e, zaldupe eskola publikoa zelkarlean in, ba, amar, amala urte bitxarteko gaztiai, nik usto da neta, momentu nogeta amar, edo biliko bizena, ba, egatiko bueno, ba, grin hori biztetzo, ba, geroakoia oia, e, kanterietxe noen. Eta, asteburu honetan, e, hogeita behatzi garren urte urren hori ospatzeko, besteak beste, Berroita 48 orduko irraty maratoia jarri duzu martxan? Bai, nik uzot hori, hasi, e, azir, hasi ratik dela. Eta, ba, maratoi horretan, ba, hasi baixakun Arratsaldeko 6 eta domekan atzaldeko 6ak arte, ba, etengabe ongoa hongoa. Batzuk gaur egun antenan da zen irratzaioak eta beste batzuk aspaldi gure arte inebilisiinak eta, ba, ekintzonetako edo vuelta etzen dabenak. Eta lehen Rampi, portuko Rampi be aipatu dozu, eta besteak beste kontzertuak egiteko gune bat da. Azaldu zer den, eta ba urta hurrenan aitzakia zer ingo dozuen? Bale, ba, Rampi de ondarko portundan lokal bat, kuarrila batek eruten da bena. Erdi okupau, erdi jauekin akordiso batea ia eta dena eta bada rampi deitzen nazi, eskaiteko rampa bata, horrezite rampi, gero dauke gela desberdinak, eta aretotxu bat, berrun balagun sartzen dizen aretotxu bat, eta horra, etxatu morun, ba urtein zirre bain bat konzertu etxen do, ba urtein xamaiz erundu, azur baltza gondarko talde mitiko bat du gen duen, gatz taldik be orkestu disku, aurrera gatibokuk egon zine bideoklipe gra batean euran bideoklipa risi izango dana, besti barri bateaz, eta hongune urte hurrena ibeire, ba, konzerto biantolatu dugu bertan. Bata zapatun izango da, gabeko amarretan, eta bertaino hongo da, erriko talde gazte bat, ontsilelegoko disko nahi da graba, eta oso injartu dena, deitzen di, eta eurak inbatea, e, mungisako talde potente-potente bat disko eta barri se dabe, eurati, lukiek. Eta nik uste dote, mongi zen aspaldi zen dago nintu, dela, hor belakoa, zite eta tok eta... Gauza, interesgarri, interesgarri eta zetxen. Eta gero, e, datorren zapatu, beh? Otzaiak amagoz, beste kontzartu baten gorau, gabeko amarretaan bebai, zapatu, bertan portuko ranpan, inoren eroni, aspaldiko taldi, eta flysheet, bergarako taldi. Ba, ondo baderituz txomin eta izketan jarraitu aurretik, Eh, Lukiek eh, mungieko taldea jarriko dugu, vampiro zara orain kantuarekin. Ozanok. Zango dugu, Lukiek, mungiako talde bat da, irukotea, Josou Simon abotzean eta gitarran, Antson goikotzea basuan, eta Christian Rodriguez baterian, Euskaraz abesten dute, rock alternatibua, gruntxa da, eta kantu hau, ohikoak baino, suabeagoa, ez da txomin? Bai, bai, e, nire ni egitezen zan, ibo, lau ze kanti guztaten gartza, eh? gertzen gainean, eta bideoklipe oso kuriosu behitxandu gartza izi gero bandisa startin, ez ikusi zun, bide plipe? Estot ikusi ez? Gero, ikusi eh, politze da, kurioso bai bai eta e, gogu gaukan, Lukiek ondardu dekarteko eta ba, gehu geurei ditu aurretu geureak dituzkun ba, zean maizeko, zelan disein gauzak ez, zean maizeko komentatzen eh, badala ondardu lokal majo majo bat eta burreatzeko eta ba... alkarra sautu gorau Ba, Lukiek entzun gudugu bitarte antxomin. Eta hori radizu irratiak antollatuko duen kontzertuaren aurreapen bat, Lukiek izango direlako ondarruko portuko rampin, baina lehenago esan dugun bezala, berregoita zorzi ordukuko iratzaio berezia, baizaun osstilarunenetan hasita. Zertan da, asmo hori. Bueno, ba, txatu morun, amene ongo di, ba, gaur egun antenan da zen eh, irratzaio behar dikak. Ba, leharti go, ladibidez, ba inguruko futbol taldin inguruko barrisak enbotenak, ingurukunt dino, leharti bai ingurukuk, eh? Gero, da, ganberruk nartosuk eta famauk horri irratzaio, eh, Subisarrikaztolako umikin eh, etxendizen dizen tailerretatik ataten dizenak, boga eta sise da bai gaur egun antenan dena bertzela ditzen inguruku, eta gaur egonin gure irratzeio bakarra e, kasteian hori edo, gaztelera e, zetxen dana, regi, regi xan ingurun berratxen daena. rototomeko horra dizun begotaten dana, eta bertan behelkarrezketak edatxen dago rototomeko. Erde, hasgabak izu ondarrun? E, bai, bai, bai, honek e, bai, bestiok ez asko, baina justu honek bai, bai, <laughs> e, gertaten diolakuk be. Eta gero, bueno, aterranoko salau, hogeta e, pikurtean tenan daren irratzaio bat, eh irratzaio metaleru, eh JBX berbatzen dabena, Critical Blues, Blues Inguruko irratzaiok Blues Inguruko irratzaio zure berau eta aspaldian kontzertu kantolatzen hasi debe bai eta laster ustendo do banabil, i Bryan Tabernanengoa webran e, bigarren kontzertu e, gero gaur egun martzen da beste irratzaio bi, Magazineak, Bon Pivot, Neska kechean irratzaioa eta azken moicanoa. Gaur egun irrat egratxe sortu zenetik, antena andan irratzaio bakarra. Osa, hogeita bederatzi urte antena andan irratzaio. Erziz, ez anten da hori, ez da? Buf, bai, bai. Joni naki hartetxek txendau, kateruk. Eusagun, eh? Bai, eta ba, betu, urte antena. Neukira, hoi balde, sasoi batzuk, asoi talako, destei satsik ez baina e, ise ise, ase martxan dana. Eta horrez gain, ba, ongori beste irratzaio batzuk, ba, aspaldi antena neondakuk. Ba, dibidez, gauerdiko Hemen zanti huri, behutxan dizuko halkati izan zanak eta hartzen dabe parte. Benilo hartin galduten eure irratzaio lehen atxatu zune. E, espundik irratzaio, hamen e, bizka frikizati eta Rusi eta Ukrainiako teknun ingurun etxen dabe berroa. Danetik bizka Eta, berro eta sortzi orduko saio etenga beaiteko, batzuk programatuta izango die, noski, gaur eguneko teknologia baliatuta, baina zuzeneko saio eren bat beizango da? Ba, nik izango nuke, danak direla zuzenean. Ah, danak, gainera, goizaldean direnak eta be, vai, vai, pasa. beren beregi, estudi joan eta alinbeliko saio gauta 8, egun. 8, 8, is iz, o jurisia da berok eta sortututan suisenin etzi danak eta okerres banabil ontzena behatzen da nokengo da suisenin bai bai bai, bai. orduan garai bateko saioetako jendea e, beren beregi, berriro e, irratira joan eta eta garai bateko kuinak edo sintoniak eta doinuak hartu eta zaio... E, bai, bai eta e, zelan egiten da arratzaldean hasi ostialan arratzaldean hasi zapatuen eunozoan jarraitu eta Eta domeka ratzalde arteiteko? Bai, ba... Bueno, humore bizkateaz, eta koguaz. Gero atzanin, e, gu radizion gaur egun ogei bat lagun ebilikoa, eta barreleboka. leboka. Azpaldi radizion ez tizienak egon hori lagundu inbirri xaten gako, eta gutako batzokoten diba tekniko edo eskohal gotatea. Eta bueno, egiz esan, azte buronetan, e, indiarrak banatuen biko dugu, ze batzokonzertun produktsinu karga-deskarga, eta ordu tegisa mantentzeko eta tabeltik egin zuzenin egoteko. E, Baina, bueno, goguizkatea go da. Eta, urren guaztean, e, inoren eroniren konzertu egin flysheet bergarako taldeak ematera, e, Portuko Rampin. Bai, honek talde bizetan ak ausazpaldiko lagunak, inoren e, eroniko kene, beneko e, urtero torren da zapatoa zulea, beran e, kamizetak saltzea, eta beti biltzen galkarria darra joten, egin, birogun baten konzertu alkarreaz. Ba, amen. Gertara, eta gero, fleixiteko fleixit taldi bergararra izanarren euretako baten bikoti ondarrutarra da eta zapatoa zen lindu bat zebitzen da, eskoa botaten bebai eta, bueno, baulan, alkarrein bazila da, no, subebe, bueno, horre seko eta urten dau. Eta bera egunek irotzeko gehuke, erradizipo kibioke, baska esin, uro. Esta, txarra hori, be? Ba, nebosu, inoren eroni entzungo dugu, minaren gauzatzea. Perfektu. den dugun kantua minaren gauzatea inoren eroni ilzerkatore diperle inoren eroni taldearen azken diskoko kantu da kantu lasaia, denbora erdi horiek mantenduz inoren niren beste garai batzuetako beste ritmo batzuetatik ba mantzoago estatsomin mantzoago bai baina gero zizenean indarra eh? zizenean indarra Nik jaz rock edo jazz kore, deiten diote inoren ero niri aspaldian, hau da, e, tesitura berezi bat, batutan badirudi improvizazten ari drela, baina sekulako musikari eta hotzarekin egindako banda landu bat. Eta gero, e, temporionz, harritzen e, hau, lehenbe bai guztaten gazten, eh? baina hau guretako xena, willi drumonea akimila zen, eta willi drumone asko guztaten gazten zuzenin, eh? Bajo, bai... Inoren, euran, euran maianeko bete igual, jarri saugaz. Forte, forte da. Betera nugu anu fortu. Ba, esan dakoa. bi kontzertu epe laburrean ondarroan. Lukiek eta Dana, egongo dira, asteburu honetan, radizu irratiaren urte urrenarekin, eta urrengo asteburuan Portuko Rampin, beste kontzertu bat flysheet eta inoren erori. Eta zer da entzuten dugunau? Zapato Azuleko Kanti, ez nebeltza. Orkiestu, orkiestu, txomin. Bueno, Zapato Azule da, ba, ondarko jai, alternatibo bat, gestionazio, ekañeko batzan e, Zapatu, nantzolatzen duena, urdin jantzitxe, urtzen no du kalea, errikustik, eta beraz jaixas batea, antolatzen dugu eskolarriko kamiseta hartzoki eta be bai dugu dina marchi mendizmendi tolosatik ondarrure eta bisikletaz be bai tolosatik ondarrure dina bilbaueen gebelari xan. Horten, ekainako gaita zazpi xangoa bat, tu haguin nionez primisia ez dutako. E... Ekeniko, ekeniko, eta zazpi zapatu, hueta e, hidugarren zapatu azulek, ondarrun. Eta sartu gara sartu, radizu irratiaren hogeita margarren urtean, martxan, demoraldi honekin batera, zorionak, urte guztiogetan Hondarruko irrati libre hori bizirik mantentearen, eskerrik asko gaur gurekin txomin gurekin hotearen, eta gainera, ba hemen inguruan ere maiz topatuko zaitugu disko jai hartzen ez ele moduan Bai eh astatu egin egiten du gura ostera asko nabiltzen kafeantzekiren ero itubi der bai eta just hongo hongo gune me bertan dakat saiu kontartu no Ba gozatu txomin esker asko gaur bide gorritik gurekin bilbotik ondarrurako bidaia jo egiteagatik eta ikusikoa ga Seuri patxi eskerrik asko Ikusikoa, aia larretzun edo hondar bat etxean bat Ba, gaurkoa radizu irratiali eskainitako tartea izan dau bide gorritik. Irrati lagun bat, lagunak irratian ere bai, eta asko posten gara ba, gutariko batek horrelakoak ospatzen dituen bakoitzean. Gare batean, irratiak txapaten zituztela izaten ziren gure solitzarreko berritxarrak, baina orain urte ospatzen ditugu. un complejo, pero todo es muy simple. Chicos, constru constru construyendo puentes por medio de la imaginación, pedacito por acitito, pegando, vamos pegando, vamos avanzando. Cambiando el panorama, es tiempo de cambio, es tiempo de aportar una solución. Sion, sion, sion, sion, sion, sion, sion, sion, Aunque yo te diga que no, te estoy soñando. Aunque yo te diga No, aunque yo te diga que no te sigo llorando, aunque yo te diga que no te seguiré cariando. kantu hau, ondarretik ondarroa da, belezia da Zea maizen beste bertzio bat, kantu honetan belako taldeko kriz lizarrakak parte hartzen du Eta kasuanetan bilbo irigirratiak, hogei garren urte hurrenean, ospateko atela zuen disko belezibatean Bertzioak ziren diskoa eta hau beleziki atzegina da Hondarretik ondarroa Irratiak, herriak eta kantuak ustartzen Eta zaioari amaien emateko, ba, mungia aipatu du txominek luki kenun dugu eta Sanfatu ador ahau Belakoren azken diskoko kantuetako bat entzo dugu Leister atera behar duten disko barriaren itsxaoppen eta esperoan hau da belako. Eta ondarroa joan etorrian, raditzu irratean murgildu, itoizen garaibateko vinilori ezekiel dizkori laro gehian, duela berrogei urte kareatutako hori txominen ahotzarekin gogoratu, txominekin hizketan hasi eta bere joan zaigu gaurko irratzaioa. hartu dugu berriz bizikleta eta bagatuz bueltan. Zomen ez buru ezankal, ez zankal, zora bide gorrian azta alka Okerraiz ez dut egina aspaldi gaitzeko meta meta hartada noani izan arren turmaleta bide lau jamur berdina baino nahiago dut malda Zoragarria garria ez zalda bide gorrian azta alka. Irrati libre baten urteurrena ospatzen alitu gara, baina jakizue entzun irrati asko gaudela Euskal Herrian, irrati libreak, irrati euskaldunak, irrati ezkomertzialak eta errigintzarekin lotura zuzena dutenak, eta hoiek gainera koordinatuta gaudela arroza zarean. Arroza irrati da Euskal Herriko irratiak baten dituen proiektu komunikatiboa. Ipare Euskal Herriko Euskal inratiak, Nafarroako hainbat irrati Euskaldun, Gipuzkoakoak, Bizkaiakoak, Arabakoak, Zaspi herrialdetako Aotzak batzen dira Arrozan. Eta gonbidapena arrozazarea.euz bidez, hoiek ezagutu eta entuteko. Bide gorrian, bide gorrian Guk bitartean hemen jarraituko dugu, Bilboko larogeita mazazpi irrati librean gure bide gorritik zailu eginez eta nahi entzungai izaten du zarean eta Euskal Herriko beste irrati batzuetan ere bai. Aurteen gainera irratia.com asmatu genuela hogei urte burutuko dira. Eta bidegorritik gorritik ekoizpena eko izpena da. E, e, nagusiak, zero bat, bi, zero, zero, Fa klare Su ekpia taratzik gut bai Ne pa walkana what